Роузмері відкрила маленького совиного ротика. І звідтля полилися просто божественні звуки. Вона співала арію Розалінди. Софія ніколи в житті не чула віртуознішого виконання. Абсолютно чистий звук. Ідеальна техніка. Оператор Навів камеру на суддів. У них просто щелепи повідвисали. Ці частенькі вилизані сноби, які могли собі дозволити кривити невдоволені й іронічні міни щодо тих, хто не відповідав їхнім штучно сконструйованим стандартам, були шоковані. Ні, вони не просто були шоковані. Це – Надто м'яке слово для означення того, що побачила Софія. Вони були прибиті шоком. Вони були розчавлені. У пабі стояла мертва тиша. Рибалки, які чули Роузмері щонеділі в церкві і щиро ввірили в те, що вона справжня співачка, слухали її, затамувавши подих. Вони не ворушилися, неначе боячись, щоб це не збило рогу з мері з ритму. Щоб, не дай Бог, вона не сфальшивала, не поперхнулася, не розгубилася. Для них це була справа життя і смерті. Це була сутичка їхнього маленького, ізольованого світу, з великим і чужим, який вважає їхній маленький світ відсталим і навіть потворним. Коли Роузмері закінчила, паб вибухнув вигуками і аплодисментами. Журі сиділо приголомшене. Коли чистенькі сноби натисли на велику зелену кнопку, мовляв, Роузмері прийнято до другого етапу, чоловіки у пабі поскидали свої капелюхи з великими крисами і замахали ними в повітрі, а жінки почали витирати очі від сліз білими хусточками. Софія собі помітила, що в неї мокре від сліз обличчя. Роузмери повернулася на острів Білої Сови наступного дня і відразу ж почала готуватися до другого туру. Софія вирішила особисто зайти до неї додому і передати досить пристойну суму на її наступну подорож. Була п'ятниця. По ідеї Роузмери мусила бути на робочому місці, але мер містечка дозволив їй не ходити на роботу, при зарплата її зберігалася. Це суперечило всім бюрократичним правилам, однак відповідало законам людяності, які все ще були живими на цьому острові. Інша помічниця мера, молода дівчина, сама зголосилася працювати і за себе, і за Раузмері. Софія бачила, що кожен мешканець острова вважав участь Роуз Мері у конкурсі особистою справою. Роуз Мері жила недалечко від штурвалу старого Джо в маленькому мальовничому будиночку, пофарбованому яскраво синьою фарбою і з білосніжними мереженими фіранками на вікнах. Перед хаткою зеленіла акуратно підстрижена травичка. Софія замилувалася. З відчиненого вікна долинала музика якоїсь опери. Роуз Мері управлялася. Вікно було відчинене, і звітіля чулися чудові переливи її голосу. Одмухнув вітерець, фіранку засмоктало до середини, і добру хвилину вона тріпотіли на вітрі під кутом 90 градусів. За цей час Софія, що чекала під хатою нагоди увійти, побачила, як Роузмері стоїть перед стареньким програвачем, на якому крутиться платівка. Роузмері акуратно, як ювелір, зняла голівку програвача після завершення музичної фрази, яку щойно виконала разом зі співачкою, і поставила точнісінько на ту точку, де музична фраза починалася. Ні на мікрон далі, ні на мікрон ближче. Ідеально точне потрапляння. Не встигла Софія здивуватись, як Фіранка закрила отвір у вікні. Софія набралася нахабності і відсунула Фіранку, щоб заглянути у вікно. Перед нею Повторилася та сама магічна процедура. Ювелірно зняту голівку було ювелірно поставлено точнісінько на початок музичної фрази. Ні нотою раніше, ні нотою пізніше. Роузмери почала відпрацьовувати наступну музичну фразу.